Для преподобного Джеймса Бейтса і леді Синтії, сер, Як мені повідомила покоївка її світлості, вони вже кілька тижнів заручені, так би мовити, попередньо. Його світлість дав свою згоду за умови, що містер Бейтс отримує солідну і добре оплачувану посаду. Бінго позеленів, як болотна трава. Вона виходить за нього заміж? Так, сер. Знову запанувала тиша. «Мабуть, я піду прогуляюся», – сказав Бінго. «Як же так, старий друже?» – сказав я. «Час обідати! Ось-ось прозвучить гонг! Мені не потрібен ніякий обід!» – вигукнув Бінго. Розділ чотирнадцятий Чесна гра Життя у Твінгу пішло своєю чергою. Зайнятися тут особливо нічим, жодних особливих розваг чи чогось надзвичайного не передбачалося. Найбільш значущою подією місцевого культурного життя в найближчому майбутньому був щорічний шкільний святковий день. Залишалося лише бродити околицями, грати в теніс і всі ляковані кати компанії «Бінго». Останнє було надзвичайно важливим для будь-кого, кому дорогий душевний спокій. Після заручень Синтії бідолаха Бінго мало не збожеволів від горя. Він постійно підстерігав мене, аби вилити свою скорботу. Нарешті я не витримав. Він увірвався до мене в спальню, коли я насолоджувався сніданком у ліжку. Після обіду або доброї вечері я ще можу витримати його скарги, але аж ніяк не під час сніданку. Ми, вустари, завжди готові до співчуття і розуміння, але всьому є межа. Слухай, старий, сказав я, розумію, твоє серце розбите і усе таке інше, і з радістю вислухаю це іншим разом. Але я прийшов поговорити зовсім про інше, про інше? От молодець. Я поховав минуле, сказав Бінго, і не будемо більше згадувати про нього. Добре, не будемо. «Душа моя розривається від болю, але, прошу, не варто про це». «Домовились. Незважай на мої страждання, забудь про них». «Та я вже забув». Нарешті він почав мислити розсудливо. «Берті, я прийшов запитати», – сказав він і витягнув з кишені аркуш паперу. «Чи не хочеш ти знову спробувати щастя?» «Чим-чим, а спортивним азартом бог вустерів нас не обділив». Я проковтнув останній шматок сосиски, підклав під спину подушку і приготувався слухати. «Продовжуй, блідолиций, сказав я. «Твої слова мене неабияк зацікавили!» Бінго розгорнув аркуш і поклав його на ліжко. «Як тобі відомо, наступного тижня відбудеться щорічне шкільне свято!» – сказав він. «Лорд Вікемарслі надає свій маєток». Будуть різні ігри, метання кокосів, фокусник, чай під навісом, а також спортивні змагання. Так, Синтія мені говорила. Бінго скривився. «Прошу, не згадуй про мені це ім'я. Я ж не камінь». «Вибач. Як я вже казав, цей фарс почнеться в понеділок. Ну що, ризикнемо?» «Ризикнемо? Чим саме ризикуємо?» «Я про спортивні змагання». Стегалс заробив стільки на проповідниках, що вирішив організувати тоталізатор на шкільних змаганнях. Пари прийматимуть як за початковими ставками, так і безпосередньо перед стартом, за бажанням гравців. Мені здається, справа перспективна. Я натиснув кнопку дзвінка. Мені потрібно порадитися з Дживсом, Я ніколи не беру участь у жодних авантюрах, не знаючи його думки. Джисе, сказав я, коли він безшумно з'явився у спальні – «Як щодо об'єднання зусиль?» «Сер, напруште ваш мозок до бойової готовності. Нам потрібна ваша порада». «Як не кажете, сер». «Давай, Бінго, розкажи, в чому справа». Бінго виклав суть. «Що ви про це думаєте, Дживсе?» – запитав я. «Чи варто ризикувати?» Джив замислився. «Я схильний підтримати цю ідею, сер», – сказав він. «Для мене цього було достатньо». «Чудово», – сказав я. «Отже, створюємо синдикат. Я надаю гроші, ви свій геніальний мозок, а Бінго... А що ти можеш внести в спільну справу, Бінго?»